I januari månad år 1903 Ett gäng av kung som svusar på mars man kunde se Med påvan ut i fickan och med lörkerna på snigar ja, och var sura för de andra fick vara med ja, det var grabbarna från neken Det var grabbarna med kuller jag det var grabbarna som var på ett sjuhelvedesumma Och med knogen och med pokar och med blodet rött och hett Gick till tegelbacken för och skipa rätt Och samma stund så samlades Allt upp på Brunkeberg Ett taftigt gäng som frösta Klaras höl och must och märg Det var aldrig tal om kanske När de började mugga gren Fast de var sura för att allting Var så fel Det var grabbarna från Eken Det var grabbarna med kulör Det var grabbarna som var på ett sjö, helvete Helvetesummor Och med knogarna och med påkar Och med blodet rött och hett bakken för att skippa rätt. Det dönderade om de grabbena som kom från gamla staden. Med upp till upp då söder visar grabber hela dagen Och från österman det tågades med smörsvung och svaj och spets. Måste man surra för att man allt i fick och lenk. Ja, det var från Nicken. Det var grabber i Nicken lärjare. Det var som var på ett få hellvet som mor. Och nu. Segelbacken tundes rast på slöderböss och stan När busarna kom tågandes från alla håll i stan Där låg den tom och skinande i månens vita ljus Medan sångens steg bland och bland hus Det var från Eken, det var grabbarna Niken, det var grabbar mycket lör ja, Det var att som var på ett sjuhelvetes bakken för skipare. De stod vid tegelbacken, de stod där man mot man. I månens vita ljus men ingen vågade sig fram. I fyra timmar höttade de och skrek från varsen gren. Och sen så vände de på klacken och gick hem. Här ja, är gravarna som ni var dit och grävde med kullar. Här är som var på ett fullt tusentummer. Fåkar med blodet rött och hett Gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och än idag med Fasa Talar man i Stockholms stad Om hur busarna på Tegelbacken Slogs tre dagar och rad med Knodjan och med, med Fåkar med blodet rött och hett Gick till Tegelbacken för att Steve Malmqvist är snabbare än upphovsmannen Olle Adolfsson själv med att sjunga in balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Den spelas mycket i radio men orkar bara med en vecka på svensktoppen.